з пройнятою позолотою Гоголівського вія серед подій інфернального характеру. Свій залізний палець він спершу наводить на віруюче селянство України і раптом накидаються туди погубницькі сили з усього світу. Для сюжету в романі «Жовтий князь» основа складалася з постійно збираних подробиць протягом четвертини віку. Від часу самого лихоліття і до початку оформлення тексту в 1958 році головна частина в змісті набагато зложилася також з особистих вражень. Голод витерплювався тяжко, у повному виснаженні, з дюжиною відкритих при напрямках кровоносних судин ранок, звідки сочилася брунатновата рідина, на ногах тріскалася шкіра, оголюючи слизисто-кровянисту поверхню. Трудно було ходити і треба було часом опиратися об стіни чи паркани, що коло них уже багато земляків в'язало на дихачу. Здавалося, ось кінець. Але з милостивої волі Божої пощасливилося вижити, можливо, для свідчення, що стали. І слід сказати, що без цього крайнього стерплення голоду не знати, чи зміг би автор відповідно описати дійсність в граничному стані. Власні враження доповнювалися спогадами багатьох співвітчизників. Спецу це збереглося в пам'яті, а починаючи від 1943 року покладалося в записи. В самому змісті три плани. Перше. Реалістичне зображення нещастя в сім'ї селянина, всього страдницького побуду в холодній хаті, розпачливих пошуків хліба в мандрах, коли відкривалося похмуре видовище масової загибелі. Друге. Психологічні наристи. Опис незвичайних перемін в душевному житті кожного в родині, що вже гине. Більшістю жертв і народовбивства, хоч і мертвотно байдужі до всього, крім її сивності, все ж зберігають справді людські почування. В найглибинніших закутинках серця навіть достаються більше людяними, ніж їх погубники, наводять масову смерть, але мають для себе харчів на з закритих розподільників і магазинів торгсіну, торговлі з іностранцями. Третє. Метафізичний вимір, властиво-духовний, висвітлення декотрих явищ із іншої, вищої сфери, відкритих засібно через церковне життя, а також явищ із світу темних могутностей незамиримо ворожих людській природі. Символічне уявлення про них розкривається через зображеного жовтого князя на картині незнаного майстра. Відбувається остання духовна брань людських душ проти їх погубних навію. Народ витерпів один з найвеличніших іспитів в історії своїй. В ньому подолав супротивника моральними силами, висходячи вслід своєму спасителю на власну Голгофу. Прийняти ніби хрещення огнем у муках, подібних хрестним через відданість своїй життєвій правді вірі. Від неї не відступив, воліючи гинути. Тепер правда народна, як білий привид, в крові постаю на весь зріст перед людством, правда переможна через страждання і саму смерть. Автор у своєму творі не суддя, але, як колись визначив Чехов, свідок для суду, розповідати, що сталося в житті. Василь Барка, 8-7-1989 рік, Сполучені Штати Америки. Жовтий князь, Роман. Наряджає доню. Здається, то власне серце, вибране з грудей, окремо радіє. А знов лихо. Повели чоловіка в раду. Скільки їм треба? Чіпляються і гризуть. Давай. Як не гроші, так хліб. Мамо, скоро? Я на Майдані підожду. Скоро? Чого ж на Майдані? Потерпи. Тата відпустять, і зразу підемо. Миколи Андрійка нема. Тата ждуть, як станеться, що. Їй страшно навіть вимовити. Причисує Оленку, пильнуючи кожного пасмачка.